Eta ungetori guziedi, egunon gaur astezkena eta azararen oita da eta astezken goizuntan ere gomita bat badugula gurekin. Ez peretatik eldu zuzenki, gabie txart, egunon? E, egunon! Untsa gidea? Ba, ba, ba, joanda, zure mitxea eta mikroan askar mintzo zidela. Ba, eh. <laughs> ez, dut, ez dut mikroa hainit hautsi, esa esa es vino es, es, pero ba, vaso ba, somente frogatou salticoiki ah va e ora fokatzen da marchan dela gure ba, beten bai bai bai ba. un txas idea va ba, ba, yo anda yo anda bai de eh, retretan estanda un txas isteba echet kitane eh? bo izari un txa enertzen es es es es es es, es, es. dene coridiote eh? es es es e retretan de la schovin mon ama ba retzam estanda e un eta itenuto e un e Eta pausak egitzen ah. ye, behantzio honio Behantzio honio egitzen, ba, pausak egitzen Ba, ba, ba, eta nagut iago Ba, lanako egitzen Heldu eta denbura gutiago okin, lanako egitzen Beste lan batzu sortzen dile lau menerretretan Ba, ba Batzuetan, Andrian eta soportatzia Edo Andriak gure soportatzia Ah, hori etzen aintzin edo? Ez, aintzin etzen Aintzin soportatzen ba, ba, zinezten Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba bina, bon Soportu hona da Gabi etxar, gurekin, erar, zure hartu duzien bezala, orde, an, ipatuko dugu biztan da, Kirola, eh, eta ezberetan gaindior, napurak, elkartea, sokatida, mendir, asterketak, eta beste. Lehenik, nahi duk egin zure bizi dat, bizi antzer zinen bankuko langide uste dut izan zirela? Bai, bankuko langide izan, nahiz, <coughs> oita amagutez, egunetik egunerat, oita amagute. <laughs> eta, bo, <coughs> usteko ziren laborariekin hagemana? Haizierri, izierri. Hinoen, e beste banko atzuek alde ginen eta lan, lanian hartu ere eta azken mementoan kredierikola galdatu eta bon, laborantzan laborariekin nahi zen, eta hara nik uh, laborariekin nahiz eta laborantzatik kanpoen nuen ateatu nahi sobera, eta egonez, bon, laborariekin behinan ere, bestekin zenta kredierikola uh, laborariena zen hastian, bai behinan giro mundu zianada zabaldu da uh -huh. aldizetzi da segun laborantzan harituzu, eh? Ba, bakantzietan azkerki. Aba? Eta gauzat, gertatu da duela urte bat, izaina izan nire sorretseko eta behan dituen piko holandare atzu, eta barankin, sogetxe, nire sorretsean piko holandare bazila, eta zen zoko batean, eta auzoa izitu, nolaz, nortzen hola ari toki hortan, Se, piko biltzenari? Ez, piko landare. Ah, landare. Landare. Gioztik, jakendut piko landaria no hori tendiren. Ah. Ez da landarean erroikin bildu eher, maitezpada. Ah? Eta e, pikoan lotzena frangoa ise, eta jakendutena nara bera, munduko, e, denbora guztietako landare eta fruitu landare zaharrenada. da ah, bai? Piko, piko landare, hala, nik irakortu dut liburu batean. Badira desberdinak, eh, Japonean eta badituzte beste ah, bat ba. batzu? Eta ba, benberian ere. Eta benberian ere. Bai. Eta espanyol hori geiago. Ah, ba, ba, ba, batira piko landare xuriak, grisak, haundia, tipiak, guriak, korrak, chukratoak, arinak, batira piko piko da. Maiteu zu pikoa? Bai, bai, bai. Eta salakekin edo gabe. Ashalakekin. Ashalakekin ez suki ora. Ba, berda. Ashalakekin. Para ba, ta heldu den bezala, eta ola, ez da demora igaltzen ashalan kentzeko tegi da. Ese ximeta keta egiten edo? Bai, bai, bai, bai. Bai, tot conserve Boste umat, eta ah, ba, berinak, ba, dut uh, bostehun bat kontsermu eta ama. Bedina egiten dut rexemetak uh, zenera egiten dut ahateak xirikia lukinkak nik egineko nik eta nire moduan eginko lukinkak. Ah, bian ba, biperra geean eta ba, zenbaiaren eginean. Se gyo, serie itute es es es, es, es mirar eta espoleteko busiria bakarrita ja kitan aldan mason de e, eta Nicolas de Chen n nainuen eta e, receta edo ez dut moldeak ez baiti montadura emiten dakote utzu siz iten dosketa nikon chimo mitela pinak la pinak keton la pinak eta emite tot onari serie ulinek hiltzen eta dena ezten ha berbanimala ba berbanimala ba dut maite hori Ba, está la la, la Pinahiltzenda, ez du sentitzen gero. Geisua. Eta ba, geisua mira ona, geisua. <laughs> Iren bat ut oi oi oi lahak, oi luak. Eh, uh, cortsoak, cortsoak da le serf. Ah bon, bai, bai. Eta ja te con que contribueu oneman, ta eta la umbatec emiten. Abo? La umbateak ba bietxo sageriki, hari, hasotzea, antzetalea, antzetalea, haekin enerikina izan da lanean noretako lenean eta exibizioetan 85 urtez. Eta hizi du, eta 1920etan ah, eta ituztenak. Bai, bai, bai, bai, bai. Ados. Eta maiteu kosinan maiteu. Kosinan zaiteu zu. Gormitan, gor gormentan baie, haragi basauri ere. Ba, Ba, baltsar ba, ba, ba, eta asko tasko uh, gibel Eta, uh, gazt, beten, gibel, ah. ori, gibel eta foa graz, eta gibel, eta zela horiek ere egiten dut. Maite dut, kozinatia maite dut. Ez nien uste xukaldaritza ipatuko ginoela eguna? Ba, maite dut, eta batutinak, nik, eta bazkariak eta nire ilobatik piendako, baxautik piendako, eta semitik piendako, eta komunio nek zehantzela, nire dut, bi iroldiz. Ah, ba, numre handienako, ere, xukaldatzen aldo zuen? Ba, geho, kasu, eh? Maite, kozinera, moduan, eh? Ez bate, eta boku zen moduan. Nik uh, emiten, gauza honak. Gauza honak emiten dinez geroz, ez, eta bat eta uh, kontrolatzen bolima da. Bon, ezta xeretudik, gauza honak eman, hona atatzen da. Es, non, hon txalaz, ba. Hara, eta orduan, uh, <risa> uh, maite dut, gormantan gor aiz. Gormantan aiz, eta gormantan izanekoan, gauzinatzea gor dut. Eta, xukratua, eta egiten dituzu? desertak eta? Uh, desertak... ba, E, gotixo, gotixo, deserten ginean. Uh, Biskotxean ginean egin, egin, eginak izan ditut, eginak izan ditut, baina jarakikia, uh, againa, againa mitentut, atuna. Uh -huh. Bado lau batek eta atuntzuri emiten daut, uh, puf! Kontxerbak egiten dut zuetan? Kontxerbak egiten dut, kontxerbak egiten dut. Eta gero joan izelaik uh, Espainia mitu eta etxea bitu, etxe bitu nerea Andriak. Ja joan giraik, Espainio lagunekin eta againa, againa bat egiten hori. Baina nik egina, izierribit, eh? desberdin keekin adira ko ba ba, ba ta gostuna uh -huh. gostuna gero bestanda askollanez ki sentzen da <laughs> ba dependitzen da osa eta si Goti... la tenen baraskia que la teni baroak baraskia legumak ba ba ba ba ba ba ba ba usu baratzia ere baratzia badut baratzia badut gero uh, ni naiz uh, perme coltore la arbola kemiten ba dira eta azpian Heldu den heldu da. Ahola ah, iten duzuzu. Ba, iten uzuzu, ba, iten uzuzu, ba bera, bera, Ni urte ba, duela pf, uh, berroi urte landatu nintuen tomateak. Uh, eh? Eta gero denbura guzian enuen zango eke sartu tomatezen hartian. Enuen ez piketik eman, ez mitriolaik eman, ez bitxik eman, baina tomateak luga unkitzen duen ego erroak du Berri zirrotzen da, ba. Eta ben nintuen tomateak betre landaria eta onduan. Eta urteaktan, izan zen ikerareko eritasuna tomateetan. Ta nire hau zuak tomate egitezitu asko eta asko, denak usteldu. Ta ni banituan sekulakoak, eman dituen kozera ato rian, tomatea atzen da, petankako bula batzala. <laughs> eman askotean, eman askotean, bo, sekulakoak, banituan bila hau. Horro maga hiluan, eman dituzu tomateak, ba, ola, preskoak. Eman ezan ditut. Eta untsateratzen da, da? Ez da, tomate saltsan dako bezik ez daun. Ah. Hala. Beztanaz ez da tomate mm. ya, gordina handako ez, tomate saltsa mm. handako bakerek, minan petankako mula ez heldu diak, gortuak. <laughs> <laughs> Baina bia uzoriek kontentzi da tomatean izitea, minan geostik, bai, aurten ere man eta ene zuhorek, okopatu izan ditut tomateak, miandirena, eta mertsikal eta armuragoite. Egia? Ba! Ahola, uste dituzu baxaki. Ba. Ah, hola, Arten, enizanako amizik uh, okopatu. Miran, uh, jo, bertze urte hartu eta bitxik estu te, bertze bezala. Eh? <laughs> <laughs> <laughs> Bo, ale, baratze gintzaz ahila ahut zirik, hor piskabat, akit uh, gaztetan eta maite zinola lasterka egitea, ardien gibeletik ere haizinela homen. Ba, ardien, ba. Hene, uh, etxen, aitak etzankien, somat ardi ziren. Eta soldando joan nintzen harik, hamak eta rentzutan errak otoi, somat ardi egitogur aitak etzakik. Bon, ni igandeuziz, Et Chatel d'Unichel eta ere lana zen ardietasuko poztea. Ikusteko soinik zuten bilotsak eta eginen laster mendian, mendia Joanitzer eta ara ardiegi. Tikianitzerarik, tikikiianitzerarik, jichoucharuari galdeiten dituen ardiendako joariak. Abaia eta ekartzen zauzkizon baik eta joiten sentekortzen ingen es esginen ja chouchaga eta ia siver auso heldozer Joarekin joiten, da gara izen pastuazela. Ah, horapar. Beti hau zabera segitzen du, haurrak, haunditu arte. Joa <laughs> hundituta, bistanda, guntaz trufatzen. <laughs> Lasterkaria, uh, aita, aita kere, eh, desafio bat zuen maiten zazkizuna. Ba, eh, Berak egiten zituen desafioak, orduko bere laurekin. Mm. Enuen txorak xine txine, eta hau zekretu, ba, ba, ba. Arbonatik, arbonarat, saltatzen zuen. Ta lasterka, egun eh, metrotan, jamika egin zituen, eta soldado demoran, eta orduan ongi zen, baina gero lagunari zen, eta etzen, etzen last, kirolari etzen, eta segitu. Eta hogeik eman daut, emeia pizka dimezala, eta ahoa hundi abitzen, egiten dimezala. Emeia lasterka hartzeko, da, funtsian, ez ezgi, ginankien, uh, beste pizik giten, lasterka bezik, behien giretik, A txingi hiretik... Bo, heke mekio ibiltzen nira, ale... Sergiek... Hig... He? Eh? Uh, se, se, se, se... se, se, se, se, se. Uh, eh. Ba... Rubian, mesela, jaun dia, la shterka hembatian ali delarek, iziazten du, tipiak pisikifiteo ero, gehiago. Zer... Rubian, laulari hondi... ba... La, kilolari hondiaba delarek, la shterka atzen delarek, bon, iziazten du piskat. Mm. Ta... Zalutasuna troakak ditzen diren horiek, lastekarik gutio, gutio iziazten da. Baina fiteko duetan dira. Bah, bah, eta gauza bera. <hazitzen> Behiek eta lastekarik laua hau egiten ardiebano, bina gehio iziazten. <hazitzen> <hazitzen> eta, ba, ba eta, antu, antu, an, gauza horietan usatu izan naiz. bakantzetan eta beti, laurantzal. Eta egon batez izan nuen, bizikletan, aksinante bat joan ginen erik, eta gazteat artean, eta... Uh, bazkeaduaten itala zepatezu zen bientzin hamozba kilometroa iteko eta nik platan ba, ahaten kontre bizik eta hakin jo biztan da zauritua etxeat erruatu daitekeran to bon, laneko beren hori zaintz <laughs> eta lania nik esi eta ez, ez dut dolurik zain ta, usia, lanek usia da, entor, eta laneko usia barima da bertzeta zontoroko eta indargeiago iten da tipiko laneko seia beti irauten du. Mm -hmm. Ni izan naiz laurariatzen etxen krediarkolanakin edo goizeko bostetan edo ah. berdina hartzeko amikakot amikontan. Ah, ah, Ez eh. zinu enten oregarik kasu maiten? Ez bate, bate, bate. Ez zinen mankoan ordean, dibiltzen zinen etxetan? Hastetan eh? izan naiz, etxez etxe, mm. gero izan naiz buzagi eta lazup buzagi izan naiz uh, bukalen bidartan eta azkenik zoni anegazin. Ez, doninak zin. Bai hori. Eta atletizmana izan zila hori dian? Bai, atletizmana izan naiz... Bail, atleti naiz annaiz, uh, Nuna? Izan naiz. Bai honan hartu dut eta fitxa, baina ez tutzeko lan Abo? Ah ez. Eta pixkiatza murtu eta haiekin zente izan ziren, eta dezmachia onduatzu ustaritzen. Ez telefonerik, ez mobilik, ez bitxik, ez nankienua joan. Ez e ura zen gain ditu a master guztietan oraiko ur baina un dia gozi seian Eta e, ez zertan mitusten nola ez enu telefonatu bienen askian itzen ama saspiurte ta gero biharitzen zertu leis eta oraiko biharitzen dako bon es nice eta susten gaitzela handi handia biran neteko biharitza da aizan zira zu biharitzera dut sutira eta si hariko dut normalita do sortalaik Horroitaiz, elgarri gina izanaituk eta lasterka edo dauzika biharritzen, eta norrizi, horakoa, gazte, biharritzeko gazte atzu, ni nintzen adinikoetan, banituen hori urte, horita bat urte, hek zuten amabi, amair urte, eta plazertaut heiek erritia horroitiz, hieki lasterka haizanik, eta bada rubilari bat, erankien bate, bate, bate, bate, bate. eta plazin, halban plazin errandaut, Ogoitaiz, hi, jaundietan, ta nit ikitikietan, nik nuen ezautzene, eh? ni ezautu, uste dut, markatu gutela biherritziko pasaia. <laughs> uste dut. Eta uste dut, pasa, pasaia frango markatu dituzura, ba, eh, e, ere, antago, ditugu, eh, hian ere, berantako aipatuko ditugu, napurrak eta beste, e, beste gauza frango. Odean, lehen pausa bat eginen dugu, eta mintzo gira, mintzo gira, eta berruzut kafea ikarri ere. Ez, ez, ez, ez. <laughs> Ordean, zu kautatuzun lehen kantua izaina peiota ezagutu ez hau ez zenituzuna kere ba, pantxoas. Elgierrekin pastuazitu jamak ustebeden seminariuetan da. Homen, apestu behar zinuela? Ba, apesteko ideia banuen Eta zegertatu da ordean? Ba, eh, mementoatez horak eh, tunaz hor duan ere, ere pentsatzeko modua zen, nahi nuen apest langile izan. Ta, albaritz, la Eta halbaritz lauran Eta Etxabina pastoan ituen, ensiminator izieteko. Ah, ez da behar eusak. Apez ensiminator. Ah, hori gertatzen altsen? Zietako ez. Hordualetzen, <laughs> ungi, <laughs> ungi pasatzen. Eta, bon, inuen, ale-are, ale, laneko, laneko xailena joitia, apestu minan, apest ensiminatoriko. Eta, etxabina pastuak izan ditut. Eta nolaz, gibilategin inuen, larrosoko, larrogen, du, ene deku hartu. Eta guai, enseminator izan da, hoi ortez, oita bortez, tematez. Ez du ba, evokazioa galdu duzu, ai, eh, ai, ai. Ba, ba, geho, bon. Berbat, zene, zene, izan ditugu familian apezak. Mm -hmm. Ta partikolazki bat izan dena, Larrosoko Seminarioko Buntzagia, izan duena irriart makola. Nere, sorretxia dago makolatea. Makolatea. Makolatea. Eta... Et duteman utet agorreita da Eta partikulazki, el horitik eta El hori nor da? El horitako uaikoa alabasa arena. Ni naiz orduko semeza arena. Mm -hmm. Da sarene ditzairen bitan da agorreita bat bona ala da placer ha da familia hart norbaitek laborantza seguitzeko mentura sitia. Mm -hmm. Eta beti uh, saburre xehetzeno jariki ata seminario txintzira eta uh... bai. jantzira, bai, zeta... ba ba ba <laughs> ta quiero quiero los l'anean l'anean eta lehenik elektrika shaltzen elektrikia tresna shaltzen ase laburanchako aklo esese esese esese es, es, es, es, lehenika uh, hirurtesais eta de, de eta bismon bernarte deitzen zena eta hanari zanais lurtes lan, lanian eche chepastan Saltzeko, elektrikapuskak, edo haria, edo... Ziprisa, edo hola? Ba, ba, ba. Ah, ah, Enoen, eh. e dios kompreitzen. Mina saltzen nuen. <laughs> ona, ona zira, eh? Kala, kalakari ona. Ba, roteko zertu neiz, ikerdiariko lehen. Ah. Berda ba, erran, ez tutela etxamina bat ere. Enitzen eskolan ahron txarra. Ahron tristia. Edo zen eskola, ez, behartzen bezala koan ereteko. Eta... Bo, bun, bankoan buruzak izan finitu dut. Tx Txeminan bat izan, zetako zartu nahiz. Zetako, nire, zetako nahi nuzu e. Erritut, dem zela, du de adola gola. Erritut zela. <laughs> ez autuan nintzen, lasterkeagin ez autuan nintzen. Makino ma nazu. Hala, nik eta nire kontduak, makino ma gogisa, ez dut kontabilitatean jius kompreitzen. Jius! Hauxe da. Eta nire Napurekiko eta moltxeroa, harri huak kontablia, eta erranekon, bon, behazak, izki kirekonduak hire moduan, tenik initiat hene moduan, zantima baten difentzia. Haba? Makinonek zeiteute, joan dira, ezkerreko sakelan, sorsakin, <risa> eurztentu zte eta ere saltzen, eta irazialimada emiten dute, lehenik, hartu emanak, barimadira, eta emiten duzte ezkerretik eskuneko sakelan, Eta aratxarruetuta, irabazia, ebite dute, bihotzeko zekelan. Fuita da hori. <gülüyor> <gülüyor> gaztaina mit, gaztaina jan, nahi zinuen entzuna. Bai, bai, zenta nire alabak, tikitikia tiki, tiki, tiki, tiki, zeraik, beti oik antatzen zuen. Eta nolaz, peio eta pantxoak inpastu bat ditugun, asko eta asko urte, mementoka, mementoka akizeko apezpekoaren xaia justuz, Ba, Hora da, historioa. Ano hona basuena? Ba, guguteko Ah, ba. Guguteko horazen. Mirar da. Mentoaz mingarra zen edo etzen... Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Champaña mingarra, ez, ez, ez, ez. Ah, eta dena? Ba, eta gu partitu genareik, se hurra ze, zenta, ze, akizeko apespekuan, xaiazen, se miraruan. Ba, parte bentsu dut, Eta ah, a, se hurra ze, asko, kexar, hatxe manditu jutsak. Ah, bai, bai, bai, bai. Ba. Eta, hai, vi, ok. eta egiten ginoen, ahatzaldekoare egiten ginoen Ahatzaldekoa, xokoletesniak enta Eta ostiak, janez Ostiak Xokoletesniak trenpatuak Ezko txekatuak Ostiak Eta dira, bizik, bizikia jetzan hori ekin? Eta hoi zen Hoi zen gure ekidea, ez dugun geekin Sekulan, nol nuntzen Xaiangakoa ez Gure fornitzan ezen Jean-Claude Txuberi, Urruñako erretorizena Hoi Malouski hiladena Jari bazenkeen nuntzen gakoa, bastantzuten, seketerio, seketerio, urte bako txea, bat batek bazenkeen nuntzen. Segeko gakoa, binaren zuen mestan irreiten. A, bideak. Ez dugu sekuleinakin. Jo beola. Baina, bueno, jari galdeiten zinakoten ide Ez. Ez? Jari galdeiten genako, ekarmuta hilabat. Ah, bai, zuzenki. Ez ginankin nuntzen. Ah, ah ez zinakitea nuntzen. Hori, ah, ah, untsa zein duazen sekretu hori? Ba, ba, ba. Ez ginin, ez ginin, A eta ez gini, nahiak iner. eta maitez zuten anonadia. Ba, ba betiko, bat ziren eta seminario horretan, itentzuetan, eta eta 60 bat batzatzen zen torre ador, bertzeka itentzua zezena. Torre ador zen harik, bat zuen kapa berri nahi kontre eta zezena bastu berri nahi berri berina, Gopatu erizan <laughs> Oi, oi, oi, bale ba, Gaztena bil Gaztena dian, kantua Entzuneza hon Gure pente Xola xolan Xerri Erekilan Ari gira eta lan Gaztena bil Gaztena dian Hasta sklearn din denia, hasta la villa de Astena yanda, miro esto y castoran, hasta la Chakelan Joaren jo bat tialan tialan Ander egnok neri elan Gaztena bil, gaztena jan Gaztena bil, gaztena jan Azteskena ginden ian Gaztena bil, gaztena jan Astezkena jindenian, gaztena bil, gaztena dean, Nei de horrez da nik asztoran. Errekatio nere txean, urtsirri babaldean, Iru sakur errabian, Astena ville gastena yan gaste bilde, gaste gaste bilde, gaste hasta esquela jineria castena ville gastena yan te gaste no resta y castoran astena ville gastena yan hasta esquela jineria castena ville gastena yan te no resta y castoran astena este de naio demo restotiko estora antiquity gasteinak eina quiruria diraba eta bilduak xego sasuinuntana ba ba ba bela aurten compré uh, toute la navella joiten luga ungitu zieros mira ah. kausa vera que esta toda fait joie fruitot eta fruito mm? Fru, esteki sizik ezan fait joie fruitot fruitot e, e, e, ta Fetua, vai? Siari unge, eta vitaminenetan, uh... munduko lehen, lehen lehenetan. Eta, nik, irakortu dut eta limonu batean, nolaz, vitamina munduan, vitamina geiena geien duen fruitoa, ez da gutarik urrun. Zorinda? So, Pruna da zen. Ah, tu? Ai, frun, vitamina hundiena horrek omendu, omendu. Nola, idortua edo berda, fruitua? Ba, ez tegitxusen, ez tegitxusen. Uh... Freskoan. Freskoan. Bo, haibatu berdugu zurekin beste gai frango, eh, ba ditugu, nianpurrak, eman deza hona. Bai, nianpurrak. Nianpurrak elkartea, guai, zer, zertantzida horikin. Ba, ni, beste, guai, gaztek hartua dute, gaztek barcha azten dute, eta uste dut onge, ez bani megera denetan arras adosere, minan, uste dut, mehe siute laundua on, la ezitea. Ikpena dut, zentan jampurak elkarteak bazuen web gune bat, eta ari zinen, izkuntza hainitzetan, e, itzulia zinuen eta horkezpena egina zinuen txinatarrez eta dena, ah, bena ez dut gehiagoa atzeman. Banuen ba, nun behi grabaketagoa, eh? Bai, ba, eta, e, bon, dere... Ze gertotu zen. I, i, a, ez ez, ba, ez da, ez da, zeintzen. Ba, Zela, eta, be, bilduko dute, aski eta hoi egindu galdeitia? zenta ez da eta keioak gertzen webgune berrian, es be eh uh, staizatu ez ezuko pasenian. Ai du gune berri batean ez niaporren izena. De gupatu beste eta uh, talde txiki bat montatua, amikalde niaporak hartan aregira profesional batekin montatzen. Zenta lehenegoa egiten duen guk eta halgunean mesarra binen. Ah, berberimala te tesko da. Esta berberimala. Esta zuke irakurtzen xinoman, bena, baina poratzen eta launa banuen xinakoa, xinakoa banua launa eta harri fonetiko alemana santan? Eker eko du berriz. Ateatuko dut. Pero lima da, ateatuko dut. Ez dutatze ban, barerozki. Banu enun behite hartu bat. Ateatuko at, at, at dut berriz. Sinan badira, etxart asko. A bai? Bai, sinan badira, etxart asko. Liburu ateo sinuen, mormonek egiten dute. Eta izena, bora, etxart. Eta munduko etxart biltzen dituzte. Eta sinan badira, hoi bat. Gero, eta sinan lan nahi noke joan berriz. Izan zira teia? Ez, ez. Baina, uh, sinako asko modu ez dauzkit eta ez dauzkit zureik uh, uh, eta ez dut zure soportatzen. Amo. Hala? Sí. Ba, bo, tukartzen dira bazterkozietan. Ah, bai, bai. Baina, jomera ginen eta biperraren eta promozioaren egiteko Mariroski Ramutxo Pozulu hilda hartian, elikarrikin jomera ginen eta bordareko anomartxamatekin. Eta nahi nuerango goikos mollea gauzabatikosi, zen ze, ta izaten adatzila arrunt eta fama gutiko gizona, minar hainu amoli bazira, batuzu gorputzen zailiak garduduko, Aba? batuzu, ta, eren, laumatek, eza, txaltzen, eta anu handako laumatek izan da hantzaltzen, eta hatarroietu da, angin, jinetan, eta ja, ja, ez erretu ezte, kostumak, krabatak, e, gorputzen zailiak, musik, ikararriko fama, Eta segin den txalduz, temete zobat ehumila, motoila. <risa> <risa> Zer, da, eta ezautzeat etorriak zirinak, indute hauk izan, importanta iziare. Ah, hortako, behal zu itxura landu itxura, ordean. Itxura, itxura. Hmm. Eta ba, ez da gana nizela joan. Ez da gana. Bo. Nianpurrak, berriunkide bedean, zeiten uzier, elkartean? Gutiago. Gutiago, bai? Gutiago, kompire hitu otelena bera, egunta, egunta, berroi bat, berroita marbat, jale, ez da, da gezki, hmm. eh? Eta izki, bada beti kilola, atletismoa, eh? ehun bat, ehun bat basa, nik eh, kopritutaren nena bera. Herri kilonetan, hara eta uh, parte bat, bai, taldeko parte bat, hasia dena berriz azpettikoite. Izan dugu lan, uh, bat be, eta behititzi piskabat, bat ente hasi dira zumit, etxiten, beste atzu, eskondu dira. Eta bai, berriz dira, eta beren, uh, beren leheneko sainerat. Hormesajak dira, bai ordean? Ja, besoko ba, be tirako xaharrak, kabaletan, idizaharrak dira eta idik gaztea baro beak, aba, horiek horiek. ta, eh, ta, eskosiarrak urte atez dira zituzte chapliko guztiak 50 dituten urtek arteko gizonekin. Aba? Denak. Denak zen ni hobitzen ara. bada teknika bada teknikieta bada irau, iraupena, hmm. iraupena. Bear bada kanbiatu kodak senta olimpioiokoetan nahi sokatira xokatila sagarazi chargarazi zetako dute xokatila kanpo eman luzeago delakon luzeegi delakon eta asmoan onmen litake eitia bosti lari bakarrik bainan minuto bat edo minuto bat eta erdiz abo? Ah, jakatuz jakatuz ja, hau ah, hortan zahenak zira hara bera kambia mendu biskara eta asmo dut hemen erakusketa bat egitea modu hortan hau ah ikosteko zer emiten duen. Zenta momentuan izan dira, eh, kanpuraketak dira, de, joan den igan dian, mazera? Joan den igan dira, eta jara, nolaz, napurak goitiari den, seion talatanoik iloko eta uh, montzoan, napurak etzen, uh, etzuten gizonik, behar den zelabiran, ale hartzeginen. Jara nola, aurten, haitu tenan arabera ez dintzen hor, eh, leintzen Espainian. Eta, duten arabera, guk biarren egin dugu, lasaka angiiretik, mm. eta lesaka hakin, noak. Dira. Ongi, ongi antoratzen gira, ongi, ongi. Baina nesak ere, pixka bat, burua txiki. Aha. Eta, zuraide, gu, zureden kontrek altzen ginuen, 6 ba, azpi urte hultan, alde hultan irabazi. Badal, ba, ia beti zuraide dekin, auzurede dekin. Ba, eh? biarritze eta baionazela. Ba. Kasua iziste, eh? eh? Ba, bon, berda. Bit alde hobeena dira. Bakotxak bede herria defenditzen du beden? Bakotxia, bene taldea. Taldea, ah, ez baita espada ez erdia. Zenta, ez zenta erritarrak. Bon, uh, gu badugu erritarrasko zulaidek utiago. Hmm. Hara, eta, bina, hara bitalde, behar da, zongeiago kako, guk iraziak izan ditugu denak. Erren egitea hamabi urtez, irazi ditugu denak, ez ditu, niok, eta bentzutu, hara nolaz guk baditogun sokatinan, uh, Egon da, juetan lau xapel. Aba, ez? Eta zuraideak pentsu dut uh, berroita amag bat. Bo, urgon dira. Ba, hame. <risa> ez da urgon ez da bezpetsua hor dira, eta berba hor dinenakoan gu eb onzen. Mm -hmm. Hora da, eta gila gald, gila gald, da bai, antrenadorea, izan da bi urtez lexakaak entiran, eta ikasi, Ikasi. Ah, bakotxak badu beda teknika, leh? da. Ah. Bistan da. Eta... Horrek dena aldatzen aldu? Bainitz, e, bainitz. Da nik, nik eta hasi nuen, antrenamendua, piskatun antoratzen dinuaren, bo, ba, dela hoi orte, hoita bako orte, lasterka. Eta orai asko eta asko gihilka hartzen. Ah, horrek laguntzen du, ordean? Sokat ina da, behagamada kirol bakarra, gibelka ina bezten. Eta da... da. Gabietxar, gurekin beti eta puhaka ipatu ban iman dugu uh, behargin uke biztana mendik askuetako uh, lastarketa famatu hori haipatu iduriz, zuzira mila behatziun eta uh, antolatzaileetan zaharrenetarik bat, munduko zaharrenetarik bat, bai, hori irakurri dut? Nontan, podkaztean bai, egia bai podkaztean bai, li izan naiz eh, ba oaie egiten halda, munduko antolatzare zaharrenak 1200-26an antolatzen nuen lehemiziko lasterkak eta ustaritzen. Ta, ta ukandut eta uh, plazera irakurtzeko e, e, eta egunkari batean, nolaz, nere geinean, nolaz 1200-26an antolatu nuen lasterkak bat ustaritzen. Ni ari zanaiz, ust, beseminarioan zen, eh? Ni ari zanaiz eta lasterkea ustaritzen, dako? Lehemziko taldea zen ustaritze. Geo biarritze eta makea. Eta hain hitzek uste dute makean hasian izela lasterkea eta makea gara izela. Baina? Bai, bai, bai. Ni nahi sortzez azpandara, ezpenetak dua. Nire soretxean azkena sortu nizena. Nire hageba sortua da klinikan. Eta nire da, nire da. Nire, nire, nire, azkena sortu nizena. Ema ginarikin, el duzen etxetarat ema ginaro? Eza, hausua. Hausua, eh. Hausua. Ba, hausua. Amaño. Amaño, argindegi. Gok betidanik, amaño daituz duuna. Eta jarrek, estetemetan oletetuz, ba, funtzean. Nere, alaba sortu delarik. Medikoak, gantzotan, alor, ques tu penses? Ba, eranakon, erdaraz, ba, c'est kom un vo e un agno. C'est pareil. Sauf ke, hiak amem... Uh, le risque de la mer E peut-en du l'enfant Ta erran zontan Tu as antirman rezonte Gauza bera da Netako gauza bera mm -hmm. Ta Izan diten Kabalak Edo jendeak Gauza bera Hiltzen gilarik Zertatzen da Edo kabalak Edo Yendeak Gauza bera Eta sortzean eh? berdin, berdina. Berdin, berdin, berdin. Berdi, berdi, berdi, Gok aldatu dugula, medikuntza sartu dela, eta hor hainitze egin dugula, batzuentzat zuentzat, hainzin uh. amendoa, besteentzat. Zera, bon. zer da diferentzia. La reinkarnation buddistena, la resurrexion giztunena, ala la genetik mehikuenena. Eta, eusabela. <laughs> la reinkarnation nik, batut, semetipuat, aita txienite. Buddiste garrantzute, la reinkarnation, Giztunak errandu eta la resurrezion eta miak errandu eta la genetik. <laughs> gauza bera da. Mm. Gauza bera. Hortakot, hiltzearen mm. batean beheldur, bertze bezala izan gila. Horreipatu mm. bon, ditugu kirolak, ainit gizonen kirolak. Eh? Eri garen uste dut, likua badutela ere neskek eta ah. bultzatu dituzula ere neskek lastarketa horietan parte hartzerat? Kirolaren eta uh, jenderten geloa. Emazetarik pastanda. Ezta bate dudatu behar. Eta badu tekin kapiskabat, jakin dut, jakin dut, eta memento batean, emaz berdintasuna berdin gizonekin, kendu nahi dutela. Kendu nahi zeshen txutan. Ez, erriten da francesi zera handut, ino fo pa parle do la parite homofama. Hala, mm. eta hoi, ez tuto nertzena alda. Hori machisten diskustu bada, hodi? Ba, behar behar gehiago. Hmm? Machisten behar gehiago. Bon, behar behar entzuten duteneik jakinan dute zertako mitzun izan. Hmm? Ez, behar da, emaztia, eman gizonaren hei nez, entxeatu beden. Entxeatu beden. Zet, ah, hotakoz, nik neaporeketan beti emazten eta hoai, pozignago, nolaz, neskabatzu hasten diren, txokatidan, espeletan, eta gehion denan eska horien amak. <laughs> bai. Eta hori gira galdotak komatzen, eta ni ekopetzen naiz horien etxeratela ematea, zentagoa txikiadira, bai ala txikiak. De, ez dute emezurtzi urteik, eta behar dugu baita espada hoi zain du. Hoikio nartua da, atzemaiten zu, jende artean huli... Uh... Ha, nik mitzatu naiz ama atzuekin, eta bai, bai, eta bai Baionak bai honak sartu dut emastiak. Lehen ezik urtean, ez dugu sartu. Z Z baionako pesteetan sokatira lehiak eta baten edo? Ah, ba, eta ah, eh, sokatira hamamos bila jende batut argazkiak eta oro uh, Baionako eta pesteetako buntzagiak onartu dugu sokatira eta herrikinolak emaitea, zenta herrikinoletan batut joko berri bat eta montatua eskuan erkula ah, ba, gizon batek sortzi joko egiten. eta zen dako ez batek Hemiki edu gira, hei, dugu, sortzi ez, beinan, izanen da, laurtatu gubakarrik, eh? Bi mineta oita lauean, e, renaginuen egineguruna puntu bat. Bina, lehenik gizonekin behar dugu entxaiatu, zehentak gizone eta badira errikiloreta jokoak egiten dituztenak. Bona, eta bier, lehen zikortian ez duke maztea txartu sokatiran. Hmm. E, Badugu emiten dugu sokatira, behar da sokatira, ez dela eskoldu joko bate. Eh? Sokotira dela, munduko kirol zahagena lasterkarekin. Mm -hmm. Zetako, hau bat, xutik irabiltzen den beh, edo lasterka hartzen da bazterku zietan, lasterka, edo, bere, aneia, ageba, edo hau hartzen dira kalapitan, zerbaitan bertzeari hartzeko. Sokotira. Mm Hora, -hmm. ha, hola, hola sortua da. Sokotira, sortua da, haugen kalapitetarek. Mm -hmm. Oaikokule mendea bano, 2000 urtege lehenago, Eziptoan bada, itxula bat, erakusten duguna sokatilako zoingeiakokoak. Lasterka eta sokatila dira munduko bi kirol zaagenak. Kirol horretarik bertiak eta ateratua dira. Gabi etxart, diru unsa utzailea zilea, ero kasumaiten hozut dirua dizoka? Nik dirua ez dut anitz, behinan kasuiten dut, nire Andreak berdin, Eta eusten dut behartuzten gauzak. Ez gaudu. Nik ez eutzen dut, persunabat jende bat, nolaz bere hiloberi eta aurreri ergana du eguberriz ez zuzuet jauz izanen. Baina zuen partea bialiko dut etiep, etiopiako persunabati jango behar duner baliatzeko. Entzutenu behar bada nahi hori Eta egiten du? Eta egiten du. Eta auk eko... Ez dot berak gana, eh? Mm -hmm. Bene ahizpake gana zapt. Eta... Hori haitxepite dut, izugarri edera. Mm -hmm. Zenta uaiko haurek. Ego da eriteko maneran egun guziz. Badute behar dut mm -hmm. Eta holako hautua egitea dut miresgarria haitxepitean. Mm -hmm. Egia. Azken, lau minutuak ditugu, zurekin gabi, eta nahi nuen finitu berdin mendi estarketa famatu hori aipatuz, goz dekret, Dai. eta milakata milaka jende horbitzen baitira honu. Ze ezperetaren honetan da, txarretan, nora ikusten duzu zuko di? Pentsu dut ezperetako honetan dela, zeren sustengo asko badugu, ez balitzu horien honetan izan ez ditake sustengurik gazte batzua gartu dute, iragan urteko lasterka lehemiziko aldia nuen ikusten nuela behartzen bezala, eta garbiki egiten dut, uh, oso, oso, oso fiernaiz, lasterka hoi antolatzea hori ori, duela behroita zazpi urte. Eta gaztek lasterka horren gainean gauzak ongi egiten dituzte, hmm. behartzen bezala. Zertako editake ongitzen Zertako ni eta... Mendia funditzen na edo lako gauza kaipatu dira. Mendia funditzen dela erreiten bari bada, errena eda erenaida, ez dutela jauz mendiaren gehinean kompreditzen. Lian izan ez, izketa antolatu dutelarik eta uh, COVIDaren inguruan lasterka mondaren trail, gauza bertsoa zen, minua tikiago, ezi tikiago, hastean askoiauna kontra nintuen, askoia presuna kontra nintuen, eta gero undarrean, Ados. Emanen dut etxepluat. Egin <laughs> azuten behartzela, pasahazi leku hertsian. Ez dute laborantzaren horan zaren gehinean deus ulertzen. Leku hertsian partuz, pasatuz, ziloa egiten da. Baina izan diten 2 mila, 2 mila, 2 mila, 2 mila lesterkari pasahazte jamar metre largotan, ez da desbasiarik egiten. Harde zogun, bai honak opestak. Baina bai honak opestetan, Badakite yendek, lau begunez, pesta dela. Le jeudi de, de, de, de estudiant hor haste horos el duzen, beinan, lau boste un kalme izen guan, kabalak bendian, badakite, haxita, biorenez, badela, memoria bitute, kabalek, gubezala. Izanen dela, biorenez, lasterkariek, dago, tranquil, dira, guteraten dako. Hmm. Hala ozkariak bueno, eh, Oinezkariak heldu dira, orain bost, Gerro sei, gero hamar. Egusiz E Egu! Zakugekin! Hmm? Zakugak liratuz! Niik ezagutzen dut izan dutenarik. prenta bat prenta ebaileen lagunak zakuakk lasoan eraabilki. Joz beharetazke eta poliziakoak eman bidean pastuko diren tokian! Ez eta ere, bidean pasten ez diren tokian. Bai, e, ari dago goetatzen gainerat, eh? ezpereta, itxasu, eta eskualde hoktan, ari zizte ba, gainerat gogoetan ba, ba, egitana. Bai, baina ez uste izan, baditugu alde gehiago kontrabano. Mm -hmm. Gabietxak, mal eruski, hori pasatu da... Ba, eta ni hau ari eta no, altospinunetarat, alto, eh... alto tortakotz. <laughs> <laughs> Bo, midesker hasteko gurikina ba, esker... horrena hau pasaturik, pasatu batzen. Midesker zuheri. Izanuntza gabi etxat eta ongi segita erretretako nortian. Bai, bai, bai, bai. Ho, eta bat urtea erretretan izela. Etzitela heneatu, eh? Agurra deneri. Izanuntza, midesker.